Síðara almenna bref Péturs Fyrsti kapli Símon Pétur, þjóttn og postuli Jesu Krists, helsar þeim sem Guðvor og frelsari Jésús Kristur hefur í réttlæti sínu gefið sömu dýrmætu trú og mér. Náð og friður markfaldist með yður með þekkingu á Guði og Jésú drottni vorum.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 Leggið þess vegna alla stund á að sína í trú ykkar digð og í digðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsaga, í sjálfsaganum þolgeiði, í þolgeiðinu guðrækni, í guðræknini bróður elsku og í bróður elskunni kærleika. Ef þið hafið þetta til að bera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 Kosti þess vegna fremur kapsum sýstkinn að gera köllun ykkar og útvalning vissa. Ef þið gerið það, munuði aldrei rasa. Þá mun ykkur ríkulu að veitast inngangur í hið ríki drottins voss og frelsara Jésu Krists. Þess vegna ætla ég mér ávalda minn ykkur á þetta, enda þótti vitið að og fíkið ekki frá sannleikanum sem þið nú hafið öðlast. Ég álít mér líka skilt á meðan ég er í þessari tjaldbúð að halda ykkur vakandi með því að rifja þetta upp fyrir ykkur. Ég veit að þess mun skamta býða að tjaldbúð minni verði svift. Það hefur drottin voru Jésús Kristur byrt mér. Ég vil einni leggja kappa á að þið ætíð eftir burtför mína getið minnst þessa. Ekki notaði ég uppspunna skröksögur, er ég kunngjörði ykkur mátt og komu drottins fórs Jésu Krists, heldur hafi ég verið sjónarvottur að hátegn hans. Því hann meðtók að guði föður heiður og dýrð, þá er raust barst honum frá hinni dýrlegu hátegn. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á.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 Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns heldur töluðum en orð frá guði knúðir af heilögum anda.